que creoen que las asambleaas denovavar las asambleaes de los pueblos son instituibles po los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionararse sus problemas. Maiatza bateguiñen, efemerideak. Mila bederatzileun eta irurogeita sortziko urtarrilaren hogeita maika. Teteko ofentsiba. Teteko urte berri Vietnam darreko, ofentsiba mila bederatzileun eta irurogeita sortziko urtarrilaren hogeita maikan asizen. Vietnameko nazio askapeneko indarrek herrialdearen hegoaldean zeuden etxaien pozizioak berean erasotu zituzten. hiri handi guztietan eman zen ofentsiba. Hau da, berrogeta u probintzia hiriburuetatik hogeta haaseeitan zeinbeselako hirurogeta hau populazio gunetan. Hiru astetan zehar saigoneko bihotzean borroka egin zuten. Ameriketako Estatu Batuetako embajadara ere heldu ziren eta egginte irautzaileak embajadaren zeti bat hartu zuen. Maiatzeko bigarren erasoaldiak ehunda meretzi hirigune eta base militar jo zituen. Hirugarren erasoaldian abgustu eta iraia artean, askapen indarrek instalazio estatu Estaatuarrak jos zituzten modu sistematikoagoan. Baina hotsailean eman zen, teteko ofentsioaren parterik garrantzitsuena. Ala ere, estatu batu barren suindar txuak oldarraldi irautzailearen atzerapausua eragin zuen. <mimitra> Erribien namdarrak ez zuen garaipena lortu une horretan. Zaspi urte pasatu eta galera handiak eman beharko ziren irautza behingos lortzeko. Urteteko ofentsibak erakutzi zuen, urtetako esku militarraren ondoren, estatu batu harren garaipena gero eta hurrunago zegoela. Potentziai paramedikarraren mugak eta herri erresistentziaren ahalmen ikaragarria begibistan utzi zituen. Irautza vietnamdarrak darrak, berrogeita marreko amarkadan, Frantzia eta Britania handia bezalako potentzia klasikoi aurre egintzien eta porrotera eraman zituen. Teteko ofentsiba eta bere ondorioak, ekimen eta errealismo irautzailaren eredu nabarmenak dira. Herribiet nan darrak, mila bederatzi deun eta irurogeita magosteko apirilaren hogeita marrean bere herrialdetik aldetik estatubatuar imperialistak kanporatzea.